السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة من انعم علينا بنعمه الايمان الاسلام وبنعمته تتم الصالحات ما يهديه الله من يضلل وما يرشد الى هدانا الصلاة والسلام على شرف المسلم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموضانه وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يشفع شفاعة حسنة أن يكون له نصيب منها وَمَيَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةَ يَكُونُ لَمُتِفَلٌ مِنْهَا وَكَانُ الظَّالِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُتَيِّسَعٌ سَرَقَ الظَّالِمُ أَبِيَّ الحَسَنُ بِاللَّهِ. Pada hari ini kita berada pada hari tarwih, itu hari yang kelapan dalam tarwih. Asa berfikir-fikirnya ini nabi Ibrahim, gambar menyembelih itu tidak anaknya. Dan keesokannya diulang setiap hari Araba. Maka kita disenakan berpuasa. Di mana dengan pelaku puasa Araba tadi, semoga akan menguburkan dosa-dosa selain kita setahun dan lalu. Dan semoga kita terpelihara daripada melakukan dosa yang akan berbalik membuat pemberi Dan seterusnya kita akan berkorban. Semoga tuan-tuan tidak ada terjejer daripada menghormati ibadah korban. Kenaian yang akan memberikan syafaat yang sangat besar di akhirat nanti. Di mana nampakkan hujjatmu bahaya pun, faidha ma faidha pun yang mukiyat. Agung kah, hormatilah, muliakah binatang-binatang ibarat kurban kamu, kenaian yang merupakan tunggangan kamu, kendaraan kamu di akhirat nanti. Jadi pada masa yang singkat ini saya cuba uraikan tentang hak syafaat. Bagaimana syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Ya. <tuh> Seperti ayat yang saya bacakan tadi, yaitu dalam surah Nisa, "Allah berfirman: 'Rojim, mayyashfa' <tuh> syafaatan hasanatan yakin daru nasib minha. yang memberikan syafaatnya, syafaat yang baik." maka ia akan menjadi keuntungan bagi dia mendapat bahagian daripada keuntungan daripada hak syafaat fa may yasta'afa'a sayyatan yakun lahu minha dan sesiapa pula memberikan syafaat dengan syafaat yang buruk maka ia menjadi beban tanggungan daripada maka Allah adalah dan ada Allah atas segala sesuatu Sembah sanggup membalasnya dan seterusnya. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan syafaat? Ya, kalau kita ikut bahasa dari bahasa syafaat, syafaat yang apa? Syafaat dan memberi syafaat bermakna boleh diterdakan, membela, ya. menolong ataupun membantu seseorang. Menjadi orang tengah Ataupun memberi jasa baik Ataupun menggenapkan sesuatu yang tidak genap Yang membantu saudara kita Biasa kita dengar Apabila ada saudara-saudara kita Yang meninggal Semoga Saudara mendapat syafaat Di akhirat nanti Dengan anak yang kecil tadi Kenapa yang ada hadis adik Rasulullah SAW memitakan bahawa Anak kecil Yang mati sebelum balik tadi Adalah sebagai Indahulu baginya Sebagai uh, Malam simpanan yang akan Membela di hadapan Allah Di mana si anak tadi Tidak rebuk maka suruh Allah Malah yang bersama dengan ibu bapak Dia tunggu di dikentu syurga Ya, Kalau macam mana pun Kata pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya, Hanya diberikan kepada orang yang mengakhiyah anaknya sehajar orang yang ditakdirkan meninggalnya dari kecil tapi tidak diakhiyah maka syafaat anak terlepas daripadanya sebetul so, bagi mazhab amali wajib tetapi masuk kita hanya sunat mohon maafkan akhi kata kemudian yang mana lebih terkenal lagi hadis syafaat bahawa Rasulullah s.a.w. di akhirnya akan memohonkan kepada Allah Manusia-manusia ya, ini bukan saja umat Islam ya, Seluruh manusia Supaya dibebaskan daripada masyarakat dan seterusnya Dan kita akan sentuh sedikit diperkenalkan dengan syafa'at ul Daripada Rasulullah s.a.w. Jadi mula kita jelaskan bagaimana syafa'at di dunia Dan pembahagian syafa'at tadi kepedulian bermakna menjadi orang tengah membela membantu ya. di mana sebuah suatu masuk terjadi perselisihan rumah tangga di antara seorang perempuan yaitu di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu yang bernama Barirah ada yang panggil Burairah tapi yang siapa Barirah ya. dia berselisih dengan suaminya suaminya adalah betul dari pada golongan hamba Ya, dia seorang merdeka Jadi ada rasa uh, bangga sikit lah ya. Entah Bagaimana boleh berselisih paham Sehingga dia lari daripada rumah Tidak mau lagi Dengan suaminya Sampailah si suami tadi mengajarkan menyaranya memujunya supaya sudi kembali Kepada damai sendiri ya. Akhirnya Si suami tadi pergi mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya sudi mendidak orang tengah sudah menjadi orang tengah memberi syafaatnya. ya Memberi jasa baiknya supaya didamaikan sendiri. Jadi Rasulullah SAW memanggil bariwah. Menasihati dia supaya sudi kembali kepada suaminya. Lalu bariwah mengatakan adakah Rasulullah memerintahkan aku, mewajibkan aku kembali surah kepada suaminya? Nabi mengatakan innama an ashfa' Aku hanya memberi syafaat saja. Aku orang tengah tidaklah mewajibkan aku sebagai memberi jasa baik sebegan keberdama dengan suami. Lalu Burair menyambut, ya. Kalau begitu aku tamulah juga nasibku. Berma'na syafaat tersi masih tak diterima. Ya. Tak diterima oleh bari, bari. Jadi di dunia, kalau ya. Orang maka syafaat itu beli-beli arti -beli ke menolong boleh juga diartikan sebagai orang tengah, ya, memberi jasa baik. Satu lagi contoh, seseorang membeli sesuatu barang di kedai, kebetulan pula uangnya tak cukup. Lalu kita datang, kita ada di situ, kita genapkan uangnya tak cukup. Itu pun syafaat kan. menggenapkan sesuatu yang tak cukup, ya. Kadang-kadang pernah saya jumpa yang pelik. Ada seorang bukan orang miskin, orang banyak duit, belanja di kedai. Ya. Tapi kebetulan kedai itu, berkedip tak ada wang silin silin dia. Ya. Hamba Allah tadi pun tak ada silin Datang seorang hamba Allah yang baik, dia mengeluarkan duit silin itu. Eh, ya, Syukurnya, memberi syafaatnya, menggenapkan. ...selepas itu orang kaya tadi merasa... boleh juga. Aku mendapat sedekah pula. Nah, Di balas dengan seluruhnya... ...Hamba Allah tahu. Tak insyafa' untuk aku. Ah. Ya. dia sen ah. itu insyafa' untuk aku. Sebegitu. Saya tak mau balik. Bagi mengambil balasannya tadi. Itu satu contoh. Jadi... ...setelah diketahui... Buat syafaat adalah kita memberikan pertolongan bantuan kepada saudara kita secara jujur, secara ikhlas. Ya. So, misalnya kita menghubungkan sosok dengan uh, atasan karena ada urusannya. Dia tak tahu macam mana menyampaikan. Kita jadi orang tengah. Tapi dengan syarat jangan menunggu balasan daripada dia. Jangan minta hadiah ya daripada dia. Dan sebagainya. Kerana amalan kita tidak akan menjadi syafaat yang. Kalau orang tersebut mengambil uh, minta balasan, uh, niat saja sebagai muamalah jual beli, ya bisnis itu lebih kita. Tapi kalau uh, jadikan uh, namanya uh, syafaat, jangan ambil tadi, ya. Eh uh, buktinya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kata mana syafa'li akihi fa hadalah udahih hadiyan, fa takubalha kepada pa tababan agilan abu abilna atau abu abil kabair. Barulah siapa yang memberikan satu syafa'at kepada saudaranya dan saudaranya pula memberinya hadiah selepas itu karena berhasib, merasa tertutup budi. Lalu diterimanya pula hadiah itu, maka sesungguhnya dia telah cuba membuka suatu pintu besar daripada pintu-pintu yang dari besar. Karena akhirnya akan membawa kepada rahsyah Kalau sudah terbiasa tidak akan memberikan waktu hanya dengan asyarat. Kalau ada syarat bukan shalat lagi. Ya, yeah. tinggal muamalah biasa. Pun ada pahala juga. Yeah. Tapi tidak akan menolong kita di atas jembatan as-sirat. Ya. Yeah. Karena dalam adik ah, Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata kalau Rasulullah SAW, manakah usulat dengan ahli Muslim, kepada titis lain, tiap belok ibu ran atau siri asirin, ahana Allah Alaihi Jazzaat syarat, ya mulkih maknanya jaduh rahbil akadam. Maksudnya, barangsiapa yang sebagai penghubung menghubungkan saudaranya sesama Muslim kepada seorang yang mempunyai kuasa untuk menyampaikan satu jasa baiknya untuk mempermudahkan urusannya yang susah tadi itu ya maka dengan pahala tersebut Allah akan menolong dia akan melalui titian as-sirat yaumul qiyamah ketika itu kaki-kaki tergelincir masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala firman ayat pahala syafaat tadi dia syafaat di akhirat dia akan memberikan syafaatnya di dunia karena Allah. Maka dia akan mendapat syafaat daripada Allah nanti dengan pahala syafaatnya tadi di akhirat. Satu contoh. Apa yang terdiamal oleh sahabat dan juga para tabi'in. Dalam satu riwayat. Bahawa syafaat yang baik ialah digunakan untuk memelihara hak sesama kita kaum Muslimin, ya. Seperti menolak kejahatan, ya, yang mendatangkan kebaikan. Dalam semua langkah-langkah kita hanya satu sahaja kita harapkan, yaitu wajibullah keridhaan Allah, keridhaan Allah. Bukan mengharapkan rasuah, ya, sogokan. Tetapi hendaklah yang disyakatkan itu dalam perkara yang dibolehkan oleh syarak. Bukan dalam usaha melanggar batas-batas. itu -batas. kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Diluitkan bahawa seorang yang mengatakan tabi'in bernama Masyuruh. Pada suatu hari pernah memberikan syafaatnya yang ijazah baiknya kepada seseorang saudaranya dan Islam. Dan usaha Masyuruh tadi berhasil syafaatnya tadi. Soal itulah sebagai tanda terima kasih Orang telah dibangku tadi Tolong tadi Menghadiahkan kepada ya, Kepada masyarakat tadi Iaitu seorang jariah Hamba perempuan Sebagai balas jasa. Maka bukan main merahnya Beliau menerima hadiah tadi Langsung ditolak Dikembalikan di saat itu juga Apa kata beliau Kalaulah aku tahu apa yang ada dalam hatimu maka itu. Minta tolong aku. Sungguh tidaklah aku kabulkan. Perkenankan hajat engkau. Ini kan bahan engkau. Ambil. Bukan aku harapkan balasan itu. Jadi jelas bahwa syafaat dalam hal ini adalah. Betul-betul menolong karena Allah. Bukan karena ada sesuatu disebabnya daripada pertolongan tadi itu. Ya. Jika kata kalau begitu Selebihan kita terang-terang saya minta upah selesai Tak ada masalah Kita pun tak mengharapkan syafaat tadi di akhirat Hanya saja sedar Pahala Kalau menolong itu pahala juga Tapi tidak sebesar Dengan pahala syafaat yang 100% tadi itu ya. Jadi Satu contoh lagi Seorang muslim memberikan syafaat kepada orang lain Bermakna bukanlah mengharapkan hadiah Orang yang disyafaati tadi dalam dunia Tetapi yang diharapkan adalah pertolongan Allah Dalam memudahkan langkahnya nanti Ketika memulai meniti di atas istirahat Yang kita panggil mustaqim Di akhirat selat ya. Maka dalam hal ini Kita teringat satu kisah yang terjadi Pada seorang sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Di mana Al-Quran telah memberikan pujian kepada kaum Ansar di Madinah, ya, di mana sanggup membantu saudara saudara yang diakhlaskan Allah yang hijrah kepada mereka demi untuk memperjuangkan agama, ya, sanggup membahagi bagi harta kekayaan, sanggup, ya, Lebih susah ya untuk menghadapi tadi saudaranya tadi, ya. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan walaukan Nabi Rasulullah. Walaupun mereka terpaksa dalam keadaan kelaparan dan sebagainya. Tapi sanggup mengutamakan saudaranya tadi. Kerana ada sifat ishar. Maknanya lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. karena mengharapkan pahala tadi. Satu kisah yang terkenal selalu dibaca oleh para pendakwa kita. Di mana satu riwayat. Dia berasal sahabat yang dilengkap oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Madari Salikin, Juz 2 yaitu muka surat 34 itu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah ini seorang yang, yang dermawan, yang sangat murah di kalangan kaum ansar seperti mana kedudukan Sini Obakar di kalangan kaum hajarin jadi Sa'ad bin Abu sifat kedermawanannya, sifat isyarnya, menurun kepada anaknya bernama Qais bin Sa'ad bin Abu Malah lebih umur lagi daripada bapaknya. Ya. Jadi, terkenal ketika itu. Siapa yang pergi minta tolong, minta utang dibagi. Tak ditagi-tagi, bayar-bayar. Ya. Jadi satu hari Kais bin Sa'ad bin Ubadain Dia Sakit agak berat juga Selalu dia bingung Masa itu Ternyata tidak ada seorang pun Kawan-kawan yang dekat dia Menjahir Termasuklah yang pernah dibantu Ya Dan sebagainya Padahal orang yang sakit itu Masa itu kita perlu menghibur dia dengan kedat kedatangan kita seluruh keluarga akan jadi meringankan musibah yang menimpanya tadi dan merasa kita berfungsi perakatan dan sebagainya ya. Lalu bertanya kepada anaknya itu ya. Apa dia kata? Kenapa sahabat-sahabat saya? Kawan-kawan saya tak ada serumpun yang datang biar aku. Ya. Padahal begini sakitnya perlu istiran dihibur kurang berfikir ke datang mendoakan dia. Apa kata anak-anak mereka? Ya abi, innahum kanu yasthahiyuna mimma lata'alayhi min ad Sebenarnya mereka malu. Kenapa? Mereka berutang kepada ayah tapi tak mampu bayar utangnya lagi. Dengar itu gemar dalam hatinya. Apa dia kata? Akhdallahu malan yamna'ul ikhwan najiah. Silakan harta ini. Ya, semoga Allah memberkahkan harta ini. Disebabkan kita harta lah, memang saudara kita ziarah. Masanya penting ziarah. Ya. Bukan saja untuk mendapatkan faedah si sakit tetapi yang datang berziarah digugurkan dosa-dosa ni Allah didoakan oleh malaikat sepanjang perjalanan sepanjang berada di di dekat orang sakit tadi. Ya. Apa kata Qais bin Ubadah bin Sa'ad tadi kepada anak dia Coba mulai hari ini engkau pergi mengumumkan di pasar-pasar di mana-mana. Umumkan, "Man kana ladayhi qaisun malun fa humin fi Mulai hari ini, sesiapa yang ada Berutang Harta ke apa ke diit ke Kepada faiz Maka tak payah bayar lagi ya. Halal Dia kata tak sampai Patah, patah bendul rumahnya Rambutnya orang mesti datang biar Dia kata inilah Harta rupanya yang boleh Menghalang persidaraan kita Kerana harta dan sebagainya ya. Jadi Begitu pemurahnya Maka Ada di antara yang Berziarah tadi dia tanya Ada lagi kan orang lebih penggur Dari Pertuan Setahu so, aku, so, aku tak ada lagi dah Apa dia kata Ada lagi Aku ini baru berapa saja Kalau diceritakan Peristiwa yang dianggap Lebih penggur dari Pertuan Dia kata pada suatu hari kami dalam perjalanan, ya, setelah kami lebih berjalan berdua, berhentilah kami pada satu rumah seorang Arab Badui di tengah-tengah perjalanan tadi itu. Yang kami dapati hanya seorang perempuan saja dengan anaknya, sedangkan suaminya belum sampai lagi daripada tempat kerjanya. Belum berapa lama kami berhenti situ, datanglah seorang, itulah suami perempuan itu. Lalu dilaporkan kepada suaminya Buat dah tetamu dua orang Begitu bersyukurnya Saya kata rezeki dan keampunan Allah kata. Orang menerima tetamu kita Dengan segera kena Begitu gembiranya Dia terus Menyuruh ya, Orang untuk menyembelih Seekor ontah betina yang masih muda lagi Untuk makanan hidangan pada malam itu Dan setelah hari keesokannya Sebelum pergi tempat kerjanya Nampak tetamu tadi masih kelebihan Tiga lagi Nak bermalam situ Disembeli lagi Saya peruntah Ya Apa kata Paiz tadi Sudara Nampaknya terlalu memperatkan memberat, diri Kerana menanggung jamu kami Kelebihan ontah semalam banyak lagi Kenapa nak membazir apa dikatakan sudah menjadi kebiasaan keluarga tidak mau memberikan daging yang sudah per kepada tetamu kan? sampai begitu nampak keinginan mata meminta, ya bermalam lagi sembeli lagi tidak perlu usaha lagi sampai itu ya. jadi demikianlah keadaan kami menjadi tetamu 2 atau 3 hari kerana hujan turun juga. Setiap hari disembeli seorang ekko omtang, ya, untuk kami kata katakai tadi. Dan biasanya setelah selesai menyembeli dan menghidangkan kami, dia pun keluar pada uh, pada waktu yang tertentu tadi ke tempat pekerjaannya. Dan setelah petang barulah pulang ke rumah. Kebetulan kami nak berangkat pada hari itu dengan kepiadaan dia di rumah. Jadi kami berpatut berdua untuk menghadiahkan. Uang seratus dinar, ya dimasukkan dalam unjung itu, kemudian kami serahkan kepada suaminya dan kirim salam dan terima kasih kepada, ya bagi peristri, ya istri. Jadi kami pun berangkat pagi-pagi melanjutkan perjalanan kami, tetapi sebelum matahari tergelincir ke sebelah barat, kami terdengar di belakang. Suara lelaki itu menyeru-nyeru kami Dan suruh berhenti Ya Kendaraan kami pun berhenti menunggu Lalu dia berteriak Mengatakan Wahai tetamu yang tidak mengenal budi, Tunggu Kami tunggu Dia kata Tiga antara dua tidak menerima kembali uang engkau ini, aku pun aku akan Tusukkan tombak aku ke perut kamu, bro. Ya. Aku tidak mengharapkan. Ini. Aku harapkan syafaat Allah. Begitu marahnya, bro. Kalau cabut, tampak bercakap apa apa lagi? Dicampak tadi, ucapan tadi yang berisi syarat-syarat yang nanti kita Terpaksa kami ambil baliklah. Dan dia pun dengan tidak menegur lagi, dia pun ke belakang. Jadi ketika menceritakan hal ini Idzul Qayyim dalam kitabnya Dari salikin Saya cuba buka-buka semalam, ternyata ada situ Dia kata Begitulah ketinggian budi orang ansar Dengan kepemurahannya Dengan eh, dermawannya tadi Namun dalam hati mereka Tidak ada ingatan hendak meminta Penghargaan atas jasa mereka Ya Tidak ada perasaan Ada siang untuk dibalas Kerana jasanya tadi Ya Meskipun sepeninggalan Rasulullah SAW kalau kita melihat, ya, di mana orang-orang memperbukakan -orang kemewahan daripada kaum Hajar yang ketika itu dan kuasa-kuasa duniawi, tetapi orang Ansar pada umumnya tidak tidak mengejar kedudukan dan harta pembahagian tadi. Pangkat tersebut, Ansar tadi tidak berduli semua tadi. Mereka tetap berbuat baik kepada orang-orang lain, ya, mendatangkan kegembiraan pada sesama manusia, ya, dan bila mana jasa mereka hendak dibeli dengan benda, niscaya mereka akan murka sebagaimanakah orang berbudi pada pasir tadi, ya, ketika jamuannya diberikan tadi dengan ikhlas akan dibayar, ya, tapi sekarang terbalik bila ada jasa baik sikit cari masalah cara macam-macam dibalas dan sebagainya ya maknanya merusakkan lagi pahala syafa yang kita harapkan di akhir ya, ya dia kata bagi mereka hal yang seperti ini satu perbuatan yang memalukan bagi kita kalau menerima balasan tadi menyinggung perasaan menyinggung kehormatan diri mereka maka kalau kita bandingkan eh uh, dari pekerti orang sor dengan zaman kita sekarang. Uh, malulah kita, entah penyakit apa yang telah melanda kita Sehinggalah kerap kali syafaat dan pertolongan kita yang kita bagi orang lain, kita meminta upah, balasan sehingga menjadi selalu seakan terjadi rasuah korupsi Dia kata kerusi-kursi benda, benda ini timbulnya kerana adanya uh, korupsi jiwa tadi karena jiwa yang tak betul ya. Itulah yang tersepak di dunia ini. Ya. Jadi kesimpulannya tadi memberi syafaat bantuan pertolongan kolonial semata-mata wajah Walaupun sebenarnya Nabi kata man asda ilaikum ma'rufan ma fakafu. Sesiapa yang mengelurkan sesuatu kebaikan bantuan kepada kembali. Ya. ya. Kalau tak dapat sesuatu Kurang-kurang doa Pembalasannya tadi ya. Itu memang begitu Tapi diingatkan kita kalau boleh nah, Jadikan syafaat betul di akhirat Dia kata jangan harapkan tadi Pahala pemberian tadi Itu syafaat Di dunia Sekarang kita melihat daripada Syafaat akhirat ya. Siapa yang memberi syafaat dan syarat-syarat mendapatkan syafaat. Ya. Kena kita baca dalam ayat dulu itu. Sebelum kita baca. Man zalladhi yashu'andahu illa di'idh. Makanan itu tak ada siapa yang punya kuasa memberi syafaat. Melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu SWT. Ya. Ataupun uh, dalam hadis lain. Ma min syazian illa min ba'ad izni, yang suri Yunus, tidak ada, yang memberi syafaat, melainkan dengan, seizin Allah, yauma idillah, tanpa syafaat, ila man adinahu rahman, wa radiyalahu khawlan, pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, tidak akan, berguna lagi syafaat, pertolongan, melainkan daripada orang yang, telah diberi keizinan oleh ar-Rahman, Tuhan, Allah, dan orang yang telah diribahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana... Dalam afidah kita... Terangkan dalam... Jawaharul Zahid Sohid. Wajib kita mempercaya adanya syafaat. Ya. Terutama syafaat di akhirat nanti. Yang kita katakan tadi syafaat adalah sebagai wasilah perantara. Ataupun bantuan, pertolongan. Ya. Adem artinya kan syafaat ialah sualul khair min al-ghair ila Syafaat menurut syara ialah permintaan yang baik daripada seseorang untuk orang lain. Ya. Dan begitu kata syafaat Allah adalah afwu ya. Kalau Allah memberikan syafaat kepada hamba yang terakhir gitu sil syafaat rasul Syafa'at hada syafaat uh, awliya Allah ulama syafaat kaum min maka syafaat Allah, Allah kemaafkan diberikan kepada hambanya tadi selagi kalimat la iraha illallah masih ada dalam percayaan hati mereka ya, itu syafaat yang terakhir ya. sehingga dalam hadis menyebutkan bahawa di asrat telah Ya, saya bacakan nafinya. Nah, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat diharapkan itu syafaatul al Kubro. Ya. Dan selain daripada Rasulullah Sallam memberikan syafaatnya, dijelaskan dalam Tafsir Al Qur'an, dia kata ialah syafaat al ulama ussolihin al amilin ulama al amilun ul was solihun begitu juga uh, orang-orang mukmin di mana antara jamaah kita ini akan memberikan syafaat ah sesama kita sentiasa berjumpa berjamaah beribadah bersama seperti kata banyakkanlah ikhwan saudara saudara kita dalam amal-amal ibadah kerana dia akan menjadi saksi membela kita di akhirat nanti. Ya. Dalam satu hadis di mana orang-orang mukmin yang soleh ya apabila melihat saudaranya difitnah dia diberi peluang. Apa dia kata Rabbana inna ikhwananaka kan yusalluna ma'ana yaqumuna ma'ana ya wa yahjjuna ma'ana wahai tuhan kami saudara kami kami menyaksikan dia dia sentiasa bersama kami sembahyang sembahyang berjemaah dengan kami di dunia itu mereka berpuasa dengan kami menunaikan haji sama-sama ya maka syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti macam syafaatnya tadi anak yang baru balik lagi meninggalkan ibu bapanya sehingga menunggu dalam syurga di pintu sumpah Allah sumpah anak lelaki. Ya. Mak dekatnya banyakkanlah saudara-saudara jangan banyaklah musuh. Ya, kena syafaat mereka dia diharapkan di akhiran. Para ulama diberi peluang untuk beri syafaat para jemaah yang solehin. Itu pun yang dari Allah yang mendapatkan syarat-syarat dengan amal solehnya tadi terus terus. Ada mengatakan Orang-orang adik Ahli ibadah untuk dirinya sahaja Kalau ditakdirkan Banyak amal ibadahnya Ya boleh selamat di atas Ikan asyirat Tetapi tidak sama dengan peranan ulama tadi Al-anilin yang mengamalkan ilmunya tadi Diberi peluang berdiri Di ikan asyirat Untuk menunggu Jemaah-jemaah yang boleh berikan syafaatnya tadi Dimintakan kepada Allah sudah so, diselamatkan di atas. Ya. Di mana ketika itu para Rasul eh, doa yang satu saja, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ya. Tetapi yang berperanan yang sangat besar dalam di, di akhiran dia adalah Rasulullah Shallallahu ya. Alaihi Wasallam. Jadi kita melihat dalam riwayat ini. dia kata. Sahibul syafaat al itu Huala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memberi syafaat yang Paling besar di akhirat nanti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di mana Syafaatnya bukan sekali Dua saja, Ada mengatakan sampai lima Syafaatnya di situ Ada mengatakan tiga, ada mengatakan empat Ya Dan dialah pembuka syafaat Apabila makhluk Allah nanti ya manusia jin dihimpunkan di padang mahsyar begitu dahsyat ya di tengah-tengah air teluh yang boleh menenggelamkan dan sebagainya ya, kesusahan yang sangat sehingga para manusia ketika itu masing-masing minta syafaat kepada Rasul Agar supaya segera dilepas selepas siksa di muka masyarakat. Hatta musuh merak apa lah katanya. Yang jelas kami terlepas selepas siksa yang dahsyat itu. Jadi mereka ini ya, dalam hadis saya ringkaskan. Mereka datang bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menolaknya. Malu kerana ada dosanya. Tidak dapat apa Mereka bertemu Nabi Nuh. Nabi Nuh pun malu. Karena walaupun Nabi Nuh ya. Diberi kedudukan di sisi Allah begitu tinggi sekali, ya. Lalu jaga tak aku pun pernah berdoa supaya umat itu dihancurkan, kerja Aku tak tahan perangai mereka, ya. Lalu pergi bertemu dengan Ibrahim pula. Nabi Ibrahim malu menghadap kepada Allah, kerana selama hidupnya pernah berbohong tiga kali berbohong, tiga dustanya seperti dusta bohongnya. Malu berdoa. Nah, yang kita ni berapa bohong kita setiap hari, ya dan seterusnya. Pernah Nabi Musa, Nabi Musa pun malu, pernah membunuh orang tanpa disengaja. Dicampurnya ditumbuhnya, tak disengaja mati. itu. Ya bangsa kita kaum Fir'aun ketika itu, ketika menolong Isra'ili. ya suku kaum daripada Israel tadi, ya, mohon kepada Nabi Isa, Nabi Isa tak bagi alasan apapun. Dia kata jumpa Muhammad. Ya, barulah Rasulullah SAW sebagai, sebagai pembuka utama daripada syafaat kubur tadi supaya disegerakan, ya, mereka dihisab jangan lama-lama di kepada masyarik tadi. Ya. Rasulullah SAW minta dikeluarkan seorang-seorang uh, daripada uh, umatnya tadi itu, kerana umat lain tidak akan dihisab, tidak, tidak akan diperiksa melainkan cepat. Umat Rasulullah SAW kerana umat Rasulullah SAW dan umat Allah yang mulia dalam syurga ulat. Apabila sudah dikeluarkan itu berumat-umat yang lain akan dikeluarkan dari tempat mereka itu. Ya. Jadi kata syafaat yang pertama tadi yaitu masyaaf itu untuk semua makhluk tadi, itu. ya, manusia. Jadi kata asyafaatul as ulat. Ya. Jadi apabila telah, ya, dia kata Summa yajrabu asirat bain zuhraani jahannam kemudian dibentang asirat titian tadi di tengah-tengah neraka jahannam di situ Rasulullah menunggu ya dan Rasulullah, Rasulullah menunggu masing-masing berdoa Allahumma salim Allahumma salim Allahumma sallim selamatkan ya Allah selamatkan umatku ya Allah selamatkan umatku ya Allah ya sehingga satu ketika Anas memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon syafaatnya ya Rasulullah pada hari kiamat. Nabi kata, Anas Faheem, saya akan buat, saya akan lakukan. Ini kerja aku, aku akan berikan syafaat. Lalu Anas mengatakan, Ya Rasulullah, Faheem naaf Lubuk, di mana tu cari konvensi di akhirat? dia kata mula-mula ukhlubni awwalamma taslubuni al-sirah cari mula-mula aku di atas kitab asyrah aku menunggu situ Kalau kita jumpa ke Rasulullah di kitab asyrah di mana lagi Cari aku di nizam tempat di mizan tempat menimbang amal ibadah aku ada menunggu mak Kalau kita jumpa ke Rasulullah di nizam ya di mizan itu Ya, ketika dihisab orang tadi, aku tahu tak tak terjumpa Rasulullah. Dia kata, "Kau belum nih anjal kaub." Ya, fa ini lah aku tuh hari selasa cari aku di kolah aku Hawb. Ya, kerana aku tidak tidak akan meninggalkan di antara tiga tempat yang aku menunggu umatku memberikan syafaat. Ya, lalu ditanya, macam mana sifat Ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya, Sirat itu dibentangkan di tengah-tengah neraka -tengah jahanam. Seumpama tajamnya pedang, ya, madhhalatun mazalatun alai kalalit minnarin yakti kubeh. Dia licin, tempat tergelincirnya orang-orang yang memang tidak ada syafaq di bawah. Dan ada lagi, ya, pengait-pengait itu, jadi kalau saya anjing-anjing yang menarik, pejatu daripada titian tadi itu syirat tadi, ya, melainkan orang yang banyak syafaatnya tadi, maka di atas titian tadi, ada orang lalu di atas titian talbot ibarat seperti kilat cepat, ya ada yang sampai, malaikat pun tak tahu macam mana boleh sampai di syurga, tak tadi ada yang seperti angin kencang yang lalu gitu, begitu cepatnya ada yang seperti kuda yang dipacu lari kuat ya. ada yang seperti orang yang lari-lari ada yang seperti orang yang berjalan sahaja ada juga yang merangka-rangka akan dalam daripada Allah Subhanahu Watahu. Di situ perlu syafaat Rasulullah, syafaat para ulama, syafaat para uh, konsolengen. Seorang menyatakan setiap orang mukmin diberi pula memberi syafaat kepada saudaranya semua mukmin seorang, dua, tiga orang kadang. Perbualan, ya, awal salat, ya, dua orang. Tiga orang ya, Seperti yang kita katakan tadi Perjalanan kita berjumpa Dalam sedaya berjamaah Melakukan perjalanan yang baik Kerana persederaannya dalam Islam begitu kuat Maka dia akan memberikan syafatnya Di akhirat nanti ya. uh, Kemudian daripada itu Nabi selalu berdoa apabila menghasib ni hisabannya ya ya Allah hisab al-al insaniyat ala, ala, Allah kiralah amal dengan hisab yang paling mudah sekali ya dan berdoa untuk umatnya supaya dimudahkan hisab umatnya ya jadi pada hari itu juga Tak silap bersabda: Inna Allaha yudinil muamin, faydu alaihi kana sahu, wayasfurhu. Fayyulu taaribu jambakza, wa taaribu jambakza. Fayyulu namm, ay Rob, hatta ida qarru biznubi wa raafinakhi annu halak, walasatrukun alaihi al dunya, wa nausiru halak ayol al jum. Fayyabwa kitabah hasanati, atau Fayyabti lahu hasanati. Pada hari itu juga, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan orang-orang mukmin kepadanya, dibawa naungannya, dibawa jagaan Allah. Lalu diingatkan dosa-dosa yang telah dilakukan di dunia ini, ya, Allah mengatakan ingatlah, masih boleh ingatlah dosa yang kau buat sekian, sekian masa itu. Dia kata, Ya Allah, aku ingat Disukut satu-satu Akhirnya diakui semua dosanya tadi ya. Jadi selepas diungkit Satu-satu dosanya tadi Jadi setiap orang tadi, mu'min tadi Merasa dirinya tidak akan lepas Daripada dosanya Tidak akan terlepas dari kebinasan Lalu Allah memberikan syafaatnya. pula Apa dia kata? Sadar Tuhan Alaihikat dunia, wa nafsirohala krajau. Aku telah menutupi ayat, ada hubungan dengan kuliah lepas. Aku telah menutupi ayat engkau ribunya itu. Engkau pun tidak menyebar jembarkan ayat engkau antara aku dan engkau. Akhirnya aku taubat nasihat kepada aku. Maka aku mengampuni dosamu hari ini. Lalu berilah kitab. ...hasanat kitab. nampak kebaikan... ...mereka menghasilkan dalam. Kita lagi pernah tulis dengan kejahatannya tadi. Dimaafkan oleh Allah Taala Satu hadis yang saya bacakan pada Jawa Fas, Bahawa... ...dosa orang mujahirin. Manusia sudah menunjukkan... Menunjuk ...menunjukkan perbuatan dosanya. Ceritakan dan sebagainya. Allah susah memaafkan orang seperti itu. Ya bermakna dia bangga dengan dosanya yang telah lampau. Sepertinya dia senyap Dia menyesal dan dia berdoa kepada Allah meminta dia ampunkan dosa dosanya tadi. Seperti mana tadi hamba Allah tadi sudahlah ditutupi di dunia dan dia menyesal sangat hanya Allah menutupi di akhirat lagi. Ya. Begitu juga timbangan amal tadi. Ya, dihisab, ditimbang, ya ee timbangan catatan catatan itu timbang dengan amal keimanan kita ya maka sesiapa apa yang amal sekecil zarrahun khaira ia setiap yang melakukan amal baik walaupun sedikit sekecil apapun uh, dia akan melihat ya pah pahalanya tadi begitu juga sebaliknya adapun orang kafir oleh kerana macam apapun kebaikannya banyak jasa baiknya banyak tetapi namanya dosa kekafirannya itu lebih berat daripada segala kebaikan yang telah dilakukan di dunia tadi ya. akhirnya masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala ya. kemudian ada pun ada pun orang-orang mu'min yang mereka dihisap, amal-amal mereka dihisap. Ada orang beriman yang bertakwa kepada Allah, tapi ada dosa besar yang telah dilakukan. Maka diletakkanlah dosa-dosanya tadi, ya, uh, diletakkanlah keimanannya tadi atas kipah anak timbang ada cincin tadi yang ber bercahaya, anak dan dosa-dosa dosanya tadi. Di atas kifah yang lain Ya Maka Nampak Pahala keimanannya tadi Lebih berat daripada Dosa-dosa yang telah Dilakukan tadi ya. Akhirnya dengan sifat Kemaapan Allah dengan syafaat Allah Mereka diperintahkan masuk Dalam surga Allah Ta'ala ya. Dan diberi pahala seorang jadi seorang kadar khadar khasana keataan telah dilakukan tadi. Ya. Ada pun orang beriman yang banyak kesalahannya. Dengan melakukan dosa besar. Dosa yang keji dan sebagainya. Tetapi namun tidak mensyirikan Allah. Ya. Maka. Amal baiknya tadi letakkan satu kifah. Ya. Satu anak timbangan tadi yang bercahaya. Dosanya diletakkan pada timbangan yang. Nampak gelap, ya, tidak bercahaya. Ya. Dan didatangkan pula dosa besarnya tadi, ya. uh, di mana berat sangat berat, oleh kerana dengan syafaat Allah tadi, dengan aqidah yang betulnya tadi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dimaafkan dosanya. Pertama Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan keampunan segala dosa-dosa yang ada kecuali dari dosa syirik. Ya. Karena orang syirik tadi sudah terhapus selewat la ilaha illallah dalam dirinya, dalam hatinya tadi. Ya. Sulawesi ada mengatakan walaupun dosa pembunuhan tadi dalam Al-Qur'an sendiri dia kata mereka kan masuk dan neraka kekal selamanya ya tapi kalau dia tidak syirik ya yang dikatakan tadi bisa membunuh yang masuk kekal dalam neraka kalau menghalalkan pembunuhan tadi karena at-tahlil wa at-tahrim ya menghalalkan haram kuasa Allah hak Allah apabila kita menghalalkan benda yang haram itu dikatakan nurtah ketika itu Murtazah bermanah, ya, istiadat yang syirik itu keluar dari Islam. Ya, jadi orang menghalal pembunuhan itu, lain dengan membunuh, dengan tapi tidak halalkan hanya di kalahan dalam tadi, itu ada muka, besar dalam berat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Kemudian dari sana itu dosa besar yang bacaannya bukan syirik saja, ya. Termasih juga mengkazak orang yang baik-baik ya. Makan harta yatim Membunuh seorang yang tidak sepatut dibunuh ya. Derhaka kepada ibu bapa ya. Harta yatim Dimakannya dan sebagainya Lari daripada perang stabil ya. Begitu ya, dosa sihir Zina ya. Sumpah palsu, saksi palsu e, Tidak menurunkan zakat ya. Dan sebagainya Minum arak, meninggalkan solat dosa kena besar ya ya menyelahi janji dan sebagainya memutuskan Rasulullah Rahim semua itu dah dosa besar ya tetapi dia kata washadul kabair ahli kiblah adapun orang-orang melakukan dosa besar yang termasuk tadi ahli kiblah ni ahli la ilaha illallah ya kalau mereka tidak bertaubat daripada dosa-dosa di sebut tadi apakah pun sesan di sebagi tapi kalau dia bertawabat kepada Allah Maka insyaAllah mudah Allah memberikan syafaatnya tadi ya. Kemudian seterusnya Syafaat Yang paling dihentikan oleh para sahabat ya, Oleh umat Rasulullah S.A.W Syafaat Rasulullah S.A.W Yang diantar mereka ada umatnya Masuk dalam surga Tanpa akhistat Tanpa azab. ya. Ada mengatakan Saba'ina sebahina alfan dibersihkan tujuh puluh ribu. Ada mengatakan 70 puluh ribu, keli tujuh puluh ribu atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga seorang sahabat yang namanya Uqash, ya, dia kata doakannya Rasul, aku termasuk di kalangan mereka itu. Ada mengatakan antahimum pun termasuk di kalangan itu karena diketahui amal-amal perbuatan fasik ini layak masuk. Ya. Di mana mereka itu mentauhidkan Allah. La yastarkun wa la ya. Wala ya tabayjurun wa ya. Bersih tauhid mereka tadi itu. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu di hadrat tadi. Ada juga yang diberi syafaat Rasulullah s.a.w. di mana umatnya disiksa dalam neraka tetapi minta disebab segera dikeluarkan dari neraka dan siksaannya tadi. Ya. Sehingga dia mengatakan ana awwalun nas yasfa'u lil jannah. Aku orang hamba Allah yang mula-mula sekali manusia ini yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Ya. Sehingga soran tu mana ya dia Rasulullah. Aku mohon kepada ya Allah. Ya Rasul, ia Rasulullah. Ya Seke aku bersama anda dan syurga. Aku tahu Ya Rasulullah. Jadi dengan jadi dekat anda di syurga sama tinggi. Tapi tentu aku dapat bersama dengan di syurga. mengatakan kalau begitu, aamiin. Hale nafsih. Di kaf aku minta tolong, tolong aku terhadap diri engkau sendiri banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu syarat mendapatkan syafaat dari banyak untuk tunduk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. kemudian yang terakhir bagaimana syafaat orang beriman tadi dia kata innal mu'minina as-salihin wal mu'minati as-salihat asha'una yawm al-qiyamah fi si amsalihin bi idznillah tabaarak wa ta'ala Sesungguhnya orang beriman Yang soleh Sama ada orang beriman lelaki Ataupun beriman perempuan Mereka diberi peluang Untuk memberikan syafaatnya di akhirat nanti Ya Sehinggalah Ada dua kategori Ada yang tersedarnya Yang Sekiranya separuh-separuh Ya Dia pun tak tahu Masuk terus neraka atau surga. Ya dan pandu ashabul arq ya tengah-tengah itu ya bila diminta ya Allah masukkanlah dalam syurga hamba-Mu ya kerana mereka itu berpuasa dengan kami solat bersama dengan kami haji bersama dengan kami maka Allah menjawab akhriju man aradkum ya keluarkanlah Siapa seorang ketenari di antara mereka Aku percaya Yang kawan sahabat ya. Jadi pergilah ya. Mencari dan seterusnya Yang keduanya Ada orang Sudah dimasukkan neraka ya. Masa dihalau masuk neraka tadi Terserempak dengan sahabat-sahabat Yang soleh tak ingin dikenali hidupnya di Sempat pula Bersembah Sudahnya Bukankah dulu aku yang pernah bagi minum saudara? Pernah bagi makan saudara? Baikan pakaian saudara? Ya betul Ya, Akhirnya Demi kata syafa'at tadi ya, Demi kata syafa'at Supaya sekurang-kurangnya diringankan azab Ataupun dikeluarkan terus daripada azab yang tersebut tadi nah, Jadi Dantajadis mengatakan Siapa yang pernah memberikan makan kepada orang yang sangat berhajat, memberi pakaian, orang itu akan memberikan sholatnya di asraknya. Sekiranya so, kita disuruh memberikan makan, minum, pakaian, kita kepada orang-orang khusus yang tadi cuma memerlukan bantuan-bantuan tadi, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kata, maka ya. layaklah kulan oleh ada di surga dari jannatun rajul bi syafa'ati rajulin in bayti najin seseorang itu akan masuk dalam syurga dengan syafaat seseorang itu bukan nabi tapi dalam orang-orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman teragung subhanahu wa ta'ala ya kemudian terakhir apabila Idza sara ahli jannah ila hadis daripada Imam Abu Daud idza sara ahli al-jannati ila al-jannati wa al-nar ila al-nar ya'a bil maut hatta yuj'a baina al-jannati wa al-nar thumma yudbah thumma yunadi munadi ya al-jannah la maut ya ahli al-nar la maut ya fa yazdadu ahli al-jannati furhan ila farsahum wa yazdadu ahli al-nar huznan ila huznihim Apabila ahli surga telah masuk surga, ahli neraka di sudah masuk ke neraka, maka diletakkan satu makhluk, namanya makhluk al-maut kematian simbolik dia, ya ada mengatakan dalam hadis ibarat seperti seekor kambing, itu dikatakan al-maut, lalu diletakkan di antara suku neraka di sembilih, ya. Apabila sudah sembilah al-maut tadi. Maka memanggillah malaikat memanggil, wahai ahli surga. Selepas kemasukan atau ke dalam surga ini, selepas sembeli kematian, ini, tak ada mati-mati lagi. Nikah hidup berkal dalam surga. Begitu juga ahli neraka. Memangnya yang suruh patut keluar dari neraka selepas menjalani hukuman, selagi tidak mensyirikkan Allah tadi, ya. Maka disembeli tadi kematian tadi, ya ahli neraka. La maut Wahid ahli meraka Selepas tak ada mati lagi kemudian so, dalam meraka yang yinutufiha wa la yahya Tak hidup tak mati pun Hancur balik lagi hancur Dan seterusnya begitu Itulah kesudahan tadi Yang malam siamah tadi Al-maut apa-apa boleh Sembilis kematian tadi Maka masing-masing Dengan tempat masing-masing Mereka sekal Selama-lamanya di tempat mereka Subhanallah so, Subhanallah itu sajalah yang saya sampaikan. Saya akan panarinya tentang yang penting syafaat itu. Ya, sebenarnya syafaat di dunia dan di akhirat. Yang jelas, amal-amal dari kita, ibarat kurban kita beri syafaat. Bantuan kita, pertolongan kita, kebaikan kita semua beri syafaat dan seterusnya. Ya, di akhirat kelak, cobalah di surga. Ada nabi yang main, amal-amal syafaat di surga. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا في الدين اللهم وفقنا في الدين واعلمنا التو الله علمنا وفقنا شرور عاده في خدمتك اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم علمنا ما ينتظرنا وقمنا جميعا ربنا اللهم اجعلنا من المسلمين وطلبه الفضل ان حسنا اللهم اجعلنا من التوادين وجعلنا من المتظهرين وجعلنا من الصالحين المخلصين المستحين ولا تجعلنا من ذلك الصالحين المنافقين المراء بعملهم ربنا لا تجزي قلوبنا بعد ذهلا من إلا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة ووقت عذاب النار وصلى الله, صلى الله عليه وسلم على الرسول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة